اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسْوِيرًا یا حیو یا قیوم برحمتك استغیث رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل العقدة من لساني افقه قولي ربي زدني علما مونږه د قرآني کریم د فهم او د ذکر د پارا سبازی مختصر استلاحات او اصول ذکر کو زکا قرانی کریم د دې تفسیر دا اعلی انسان ته اسانیږي چې کله دې دا اصطلاحات دکی چونکه دا خو دوره تفسیر دی چالیس پین تالیس دن که قرآن کریم ختمی گی. نو پده که دا انسان ده قرآن کریم اغا خوان او اغا مزا پا غیره وولی نو بیا ده ان عمر قرآن دا کئی نومغه با اعوذ بالله بسم الله شروع کو خو چې کله مونږ او تاسو دا قرآني کریم را اخلو نو داینه مخکي آداب زک ول پکار دی زکا علما وې الدين كله ادبن دین سرا سرد ادب نوم دی او چې چا کې ادب هغه الله ایمان نصیب کوي به ادب ډیر کړه ته د ایمان نه محروم شي لکه قران کریم کی تفصیلی واقعیات چې جادوګاران چې کم فرعون د موسی علی سلام مقابله لروسته و اریدا موسی علی سلام ادب وکاو او د ادب هغه نتیجه هغه ایمان دا ته ایمان نصیب شو ادب ایوکا ایمان ورته نصیب شو زکوی ادب ہی سے انسان انسان ادب ہی سے انسان انسان ادب جو نسی کے تو او حیوان ہے ذا أدب ما نصدى ذا أدب ما نصدى استعمال الخصلة المناسبة للقرآن استعمال الخصلة المناسبة للقرآن د قآن مناسب خاصلت استعماللوله ادب د زرببه ذریبونه امراضی او د کرومه یا کمون هم راي چې کله دا ادب د ذرببه ذریبونه را نو بیا مزدر دی معدبه معب او معدووب درستخان خان تم شي او چې کله د کارما یا کمونله شي نو بیا مع ده ریاضه تون محمود خیستا کیدل خیستا عدت وی لکل شیئن زینتن فی الورا پا دی کائنات کی در ارچا دا پارا در ارسیز دا پارا یو خکلا دا یو زینت تی لکل شیئن زینتن فی الورا و الزینۃ المرئ تمام الادبی دا ار یو سیز دا پار یو زینۃ او خ کول انسان خ کول ادب دا انسان خ میک اپ او دا رنگیس پینوال نه دی و زینۃ المرئ تمام الادبی اوی لیس الجمال بی اصواب ليس لیس الجمال بی اصواب تزییننا ان الجمال جمال العلم والعدبی پجامو سڑے خیستنخ اصل جمال خو جمال العلم والادبي لیس الجمال بی اصواب تزییننا بلی الجمال جمال العلم والعدبی او بازی وی لیس الیتیم اللذی قد ما توالده یتیم اغتنوی جی پلار مرده لیس الیتیم اللذی قد ما توالده بلیل یتیمو یتیمو یتیم یتیم العلم والحسبی یتیم اگر چې علم پکې نشتا یتیم اگر چې ادب پکې نشتا نو بیا چې یو انسان قرآنی کریم زکۍ د لري د دا لپاره ادب نی زکه قرآنی کریم داته دې زلکت راځن نکي نو کله چې مونږه او تاسو سره ملمانه راځي نو کور سپاکي خلک کنو سپاکي ته چې قرآن دې لته راولو نو ول ول پاکول پاکار دي چې دا دومره لوی ملمت کور تبي آئے چې دا دومره لوی ملمت کور تبي آئے اول سهن ک جارود خص خاشا کا څنګه بیوي چې دا دومره لویم می کور ته کور طبیعه اول سهن که جارود خصخا شاکع بعضی علماؤ لکلی چچا ادب پریخو دو دي سره شړل را دي دا سړي شړلي کیغه ترک الاضب یوجب التردہ چا کیچه ادب نې دي دا غځې نه شړلي شي وس یا زه په پوره فهم حاصل نكی افمن اسا الادب علی البسات د الباب ومن اس ادبه على الباب رد د الاس حتې دوابعنی کله چې دی د ادب حاصل نهکو ادبه وونکه دی اوس غلولی شي اور دی واپ شي غوجو ته سارو سره بیازیندې شي دا ابن مبارک رحمت اللہ لے قول دے اوڑی دا قیمتی خبر ادھا چھے نحنو الہ قلیل من العدب نحنو الہ قلیل من العدب احوج مننا الہ كثير من العلم من العلم نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم نحن الى قليل من الادب احوج الى كثير من العلم سمطلبو چموږ دونه د علم ډیروالی ته محتاج نه سونه چې لګ ادب ته محتاج یو د ډیر علم په ځای لګ ادب ته محتاج یو زګ دې ادب سره انسان کمالات او ده جنوني مصري رحمت الله عليه او ډېر خيستقول علما ذکر کوي په باب د آداب کې د چا کول د جنوني مصري رحمت الله عليه وی اذا خرجل مریدو ان استعمال الادب اذا خرجل مریدو ان استعمال الادب فإنه يرجع منه سجاء چې کله یو طالب یو شاګرد د دی ادب استعمال کړه نه ولی د ادب نه وته نو دی واپس کیږي هغه زه ته چې دکم زه نارغله و دی بیا هغه ته واف شي که به ادب سره انغا اذا خرج المريض عن استعمال الادب فانه يرجع من هي سجا دی چې موريد نو مخکې د کمز نه راغلي او مخکې شاګرد نو چې څنګه وو د بیا غشانت شي بعض مشایخ ذکر کوي او جی یو سلی د ادب د مرکز نه ادب د نکی د قران درس تراغلی دی علم تراغلی دی د ادب ز د نکو نوئی د خلا حمارن سوغیرہ و خرج حمارن کبیرہ کوج راغلی او خر لاړو بس د عمر کا رو شنو دخلہ حمارا صغیرا و خرجہ کو چرغلی او دب زندک یبه خبره نه پویږي نو دنه د شیخ او د استاد منشاو پیجنده دنه مقام د شیخ او د مرشد او پیجنده نه د قران او پیجنده نه د مدرسه او پیجنده نه د مدرسې خپل مرګریو پیجنده اګ کشان ټټو ګرځي د ات کاله تیره دوه کالی تیر ډیرې دووره او کې ډېر سب کو و خو چې ادب په نو د خلله خمارن کچه کوچې راغلی ولوو کې ته کوچې ووي که نه چیزی نو غټ ار جوړ شو راغلی هو کوچې دو نه ترقی او کهه چې سری خرته جوړ شو راغلی کوچی او چیزی نوسه خرزی ذکر ہوئی از خدا جوئیم توفیقی عدب ذکر اللہ نه را ادب توفیق وارم از خدا جوئیم توفیقی عدب بے عدب محروم و شد از پذل رب بے عدب و باعلی اللہ پذل نکی اب یاد بے عدب چی رو دی یوازی زان تا نقصان نور کئی دی ټولو خلکو ته تکلی پر د بیا ادبه نه مور پلار په ور کې ولا داونډ په ور خپل رومیټ او کلاس پیلو ټ پیلو ډسپیلو په ور کې ولاړ د دننه چاته سمه خبر نه کې هرڅوک به چی چې اد په نه یا نو ب ادبهته نهار نهخوا د راذااشت ته ب ده دا بس تممیزه بیا ادبه دواې ځان سره بد نه کوي ب ادبه تنها نه خود را داشت بد بلکی آتش در و ما افاق زد ربیعه دا د امام شافی رحمت الله علی شاگرد دی سوګو ربیعه هغه و ما د ادب د وجد او استاد په مخ کې او به قدر نشوي اس چه دارو ببازر و چه تو منس سکم به استاز و مخامق ناستی نو دا آغا خلق کو نلوی کار را شوی دی دا حارون نشید بادشاہ بارک رازی دا و خلیفہ دی بادشاہ دی ایمام اسمائی رحمت اللہ لیتی زوی لگلو چه دل سبق خیا نو یا ورزو دا بادشاہ د امام اسمعی رحمت الله له ملاقات تر راغې د بادشاہ زوی لګیا دی امام اسمعی د هغه او باور چولې رغفي وینځلې دولو باجولې هغه استاد خپل خپل مخلې او د بادشاہ زوی دی ام اخوادي خو امنوي خاورن رشید وتوی امام سیم ما خو دا ژوی د ادب د پااره را لګلی وو دا ادب نیمګلی عادې تا بدده دا داسې خلککو تا بد تهوي په یو لاس اوباچه په دی بل لا دا خپ مګه چېه تا ته اوبا درځې یو خپل خ په خپله وینځې د دا خو مزه نه کوي د قران کریم د پارم غن آداب دی لومباني ادب ان نيتو دزله اراده حديث فاق قرازي نبي اکرم صل الله عليه وسلم فرمای انما الاعمال بالنیات دا اعمالو دا مدار پنیت باندې دي او دا مو سره یاد کی دا حدیث امام بخاری په خپل صحیح کې وکړه ته ذکر کړي دا انما المالام بالنیات دا امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح کې وکړه ته ذکر کړي او په دې باب کې ګڼ احادیث دي غ کسان چې به اول جهنم ن ته غوري شي ل عملې کړیووله مې خور کړیوو تجوید خور کړی او خلکو کې مالې د ګولی او په دینه او په جمعماتتونو په مدارس او شهادت مرتبه ته ملو شو وه جاد کړی خو چې کلینیب صی نه به جه ن ته غځي شي سونه ل عملو زما مونږه استاد سنت بسي زما مونږه استاد سنت بدای چې زما اصلاح شي او زبیا په دې د عالم اصلاح وکم چې الله را ناراض شي نه د شهرت لپاره باز علماء وی انما ساءت المعونه بحسب النيات چې دا الله را طرفه امداد راځي په نیت سره یت څنګه یې نو الله بدا چې څونه لوی نیتي کنه نو مصیبتونه برازي او کاवटونه برازي او المعونه امداد بمدا الله را طرفه راځي بحسب النيات نو هر وغزان تا نیت حاضرول لیکن نیت رکاوٹ بار څنګه راضی تبخه خوشاله زه خدغه اغه ذات د پارا جنگي گما زه خدغه اغه ذات د پارا لګیا یما سلور طرف نو پتا عملی کیه تبخه خوشاله پاکستانیت د الله رضا دا وی چارو طرف سے کانټو میں گره ای پولو گل دی سلور طرف پاس گو کی گیر دی چارو طرف سے کانٹوں میں گرا ہے اے پھول پھر بھی ہنستا ہے عجیب خوش مزاج نو یو ادب سے شو خپل نیت صحیح کول او بیا بیا تصحیینت دیم تسلسل دویم ادم ات تسلسل جا تسلسل مطلب دادی چه پنیکو کی چوٹی نکولو پنیکو کی ریگولیشن پکار دی ریگولیشن تسلسل یعنی تنه کې پکارونو کې چټي نه کوله تنه کې پکارونو کې چټي نه کوله زکه حدیث پاک کې راځي نعم العمل ما قل وديم عليه غره عمل هغه چې دی او چې هميشه دي دا یو سبق کاځه دا یو ابته نقصان سن به برکتي رااله یو ابته سړيب بیا غنگسي بیا دې سباکونو کې چوکیکه ولدار سپېره تو براولي دا علم ادب چې پزله کې دا علم ادبي دا علماو ادبي هو اختلاف ساته دنیا د اختلافات زېری دنیا کې به اختلافات خو خدای علم او دا علماو ادب کول د خپل شیخ او استاز ادب ځکه قآانی کریم کې د والید دی حقوق حکو که راغلی هغېستا جسم تربیت کړی تالی ډړی در لا ده تالی جامه برابر کړی دا خو تا ته استاس کمم دولت در کړی دی تالی روحانی خور در کړی تا دا اقیدی اصلاح کرده دا تا تا پاک و پلیت خودلی اوس د دا استاز لوی عدب دادی اغا کم سبق در تخودلی دی اغزدکا دا ادب دیخا د استازو خودلی شوی سبق یادول دا اغا نمک که مزا دا اغا پزه مک دا غد اجازت نا بغیر دا غم مخی تخبر مکوا بیزای تپوسو نا مکوا خپکوی ما دا غد اولاد تازیم کوا او سو کم د خپل شیخ او استاز اگر که یو ٹکی دیولی نیز دکلی یو ٹکی چې دا غد قدر احترام نکیی داغه بذا دا علم او د درس رونق نیخه د علم رونق به نی دګ شاگرد شاګرد ارصو نه علم کی خدای استاد مقام ته نشي رسېده بل ادب ذا سعی کول کوشش کول زان بکړی طالب علم سہولت پسند بنی دانه دې د کاسره بس خوراک او اسکا کا خوب او چودکیږي په ځان به سراوی یا الله مونږ ته تل علم نافع را نصیب کړي حدیث سره درخواست کړي دواره ته کوي چې اختره تل علم نافع نصیب کړي زم د قران درسونه کومه الګس مهنت څخه تکرار یاره ببلجي ت قرارار ته خو موکه میلا زګار لکته قرارار تهلهم سبق <تصفيق> کې تولي کې نو دا ځان ل پاکې او که نه ی چې بیا به ګورو کو چې ته بیا موکم میلا شوه دا خو خایسته تاې لخخوا را کا کې توجهو ډره ده دا سبق ت نشتا تیاری نشتا دعا نشتا الله له نشتا او علمز دکی دی با علم زکې دې څنګه دی وی عقل ته دړې دړې خوراج میو کها پینځه کلو کباب او میان میو وړو عقل ته دړې او ثم شارب ته چاټې او بیا ولبست شره او چرها پاسې زمزحب ته اله باړې لدا طالبلم بداس ني او طالبلم بس صحیح کې مهنت ب کوي بل دا کوم زییت کې چې دی سب د کوي دغځې ایزاد کوول سوو داد شو نمرې بور کې وې غوري سوادار اختلاف واقع جو د امامان او صاحبانو بل ادب التزام التلاوه د تلاوت التزام کول اکثر مولیان طالبان چاته وای مهوت تلاوت ډیر کم کیوی وره اکثر مولیاں خو تلاوت روکاینا رو دا دغه غټه مغالطه کې پراتیخه التزام التلاوت د قران کریم د تلاوت فزان لازم کول که پهزلای که فاضلاتي که اولاایی که عالانیي که طلبای که طالباني د قآانیکریم روزه تلاوت کول دعمام احتمام کار دی نو کوم کمم لاما تولابات عالبات نن نهبات که تلاوتنی نو دوور ورکو نو که دو وګوننی نو یو وکوو روزانه تلاوت چې ته شوروې بیا به یپار ویل شي پا پاربانے ٹوٹل پن رمینٹ لگی ستا ری پی نیمہ گینٹاو لگی او چیتا عدد چی نو بیع پا دس بار رمینٹ کیم پاروی لیکی چا چاک لک عزم مجنن نباد با تلاوت کو صرف رمضان کې نه غن کالو سر تلاوت کول کالو سر تلاوت کولو دکا چیتا تلاوت کې دی سر ملائک ستا خواتا رازی ستا تلاوت ته وقت دی تدبر اسانی تا ته ډېر آیتونه په یاد باندې یا چی سو آدارفو بل ادب او طهارت الظاهریہ والباتینیہ ظاهری طهارت لک پاک دانه جتار وخت د خیر موتل ګرځي لباس پاک ساتل پاک لباس اچول په اودس کې ناشتا خوشبو لګول او خوشبو کې په خیال کې وګورې یو د الله سر په والا اترې کنا سپیریټ پکې ټول دي په خپل اندر ژوندې و لګي یا تارون شهول کې غریب ټول درول خيرې کوي اسپری اه هغه پرینسیپ لګی دې لې باطینی طہارت پختہ نوې منځي ګور چغجيري کمټاک چې د ننړم پاکی ګوره باطینی غسل کول دا خپل زله د بوغ زنا له تکبر نه د حسد نه دغه باطینی ادب چې دی کنه بدی کې ځان ته بالا آداب دی بیا چې ته قرآنی کریم ترازی نو اول دا پل زلو وينزاخ ذكب بعضي سيزون داسي دي چه غده گناهونو سرچشما دا یو سرچشم حب بجا دي سره ډیرو نه نه او یو حب با حب جاه او حب باح په حب جاه و دا سلوک تی. حب جاه او حب باح دا پکې د تزکیه او د سلوک اصلاحات دي حب جادي ته وای د عزت سرا د کورسی سرا د اقتدار سرا د خپل انا سره میه چې بس زما نوم دی چلیږي انیت مشر سر میه اقتدار سر میه چې زما اډر دی چلیږي ته خو شیطان وويشیطان وری نووه نه خیر هم مینو زه دا دم نه غورم بجا ده وجه او حب با حب لپد با ز لبط وکسمره یو شهوت بدن دی او یو شهوت فرج دی د ګیړې د شهوت نمزان ساتل دام یو مرز دا دی خاص تاسو ګورې نبا دي د خلک بې چې داږي اسې عدتی دی پر دوه خیراتولو پس یو دی, دی سکه سا سان و با ادي چې د بلاره تیری د ګڼ نو التا بو ورطلو خوراس کانگ بے کاؤ دیتا خوب بی بطن وی سویو تا بیا دی رشوت نگوری حرام نگوری حلال نگوری او بس راشو گیڑ ڈا کوا او دویم شہوت پرج دی دخپل شرمگا شہوت داغی کی بیا بی حیائے عریانیت او زیناؤنا دی طهارت باطنی اغه خپل باطن پاکول د حب جانا د حب بانا دا رنگې بل ادب التزام التواضع عاجزی اختیار چه تاکی آجیزی خواه؟ او پا دی اللہ دیر زیاد خوشحالی دیده پارا بدا ترتیب پکاری زان بدا بل چانا خنگنی بل بدا زانا کم نگنی بل سوگ دا زانا کمتر نگنل زان دا بل چانا بالاتر نگنل بدا بد پار مولا یاده که بیا زفا بارا زماکو انتاری بیا پا بارا روانه خواه او دا بسنگ کیی گران کار دی که دی دا گران کار دی که ندی؟ دا گران کار دی گو روڑه کراوالا دا تا تا جکم یو انسان سپخ کاری، معمولیخ کاری تالا نصر ایخ کاری تالا کدوکاری لخ کاری دا چا پیدا کری؟ دی تا گو دا انسان دا اللہ پیدا کړی او اعتبار خو خاتمی لره سپتا لگی زمان خاتے ما غلط ہوشی او دے پخیصتا خاتے ما دے دنیا نا لالشی نو دا دیر ولی دے خپل سوچ فکر کوا دا زمانی ولی او بوزرگ دے خوا بس لکه مدار چا قدر احترامی بیا رو تاکی با توازو رازی بیا خبره مسمجوانا غستموئی لرکا مارا دا سن سالے او داس کو چپو دا الله اللہ پہ راکلے و دا اللہ مند دے خبره سمجھ ترانل د خپل پښو کنا قران وتره نن کو دا مو جوړوغه ست خپل له پسخه بل خبره سم دبه التزام او تکرار تکرار کول چې دا سبق دوبار نه اوري کنا دی یو دوه سوه دوریوکې خی چا ته یو ټکې درس دی شي ورکولې تا یادو سه د تکرار احتمام کول سووکم چې ت قرارار دی به درس کولو قابل ګرځي بل ادبه الاجتنابو عن افعال القبیحا دا خرابو کارون نظان ساتل بالعدب دا بخو النظان ساتل بخو المکوا تا سبق طول لکلے دینو بلتا مغوری زکا بلتا مویچ بلی مولی کی بازی پدی کم بخو لکی چا تا تک سبق نخی که چاته ضرورت دي دي داغه ضرورت نه پورا کوي روپې نه لګي سم شم پړق بل ادب د پاسید خیالاتو نه مجتناب کول چې خیالات دي غندنه شيخه غنده سوچونه غنده فکرونه دا الکانو د جینکو د یارانو د غارانو د کالو پترو د میکپونو او د سيزونه د سوچونه پرېداوا او بل ادب احترامو شیخ بل ادب احترام الكتاب بل ادب د فضول خبرو نه اجتناب او بل ادب اجتناب الحب الدنيا چې ته د قران او دینمذکه او په دنیا ډیر رکمای نه دواله نه هوم هدا خواهي هم دنیا دو ام الله علي او ام بکه رشوت اخلی او سودنن کي هم هم هدا خواهي وهم دنياي دو اي خيال استو محال جنون د قران فهم او د دنیا په مزو کې ور ډوبېدل دا د مؤمن په اړه کې نجمه کوي تاسو ګوره چې کوي مولاي سي دې کنا دی ديده دنیا په موضوع کې شو دی په قران مینه پوی ترې د بسم الله د مقصد تفوسکا د بدل نیادو دا اعوذ بالله مقصد تی ورا دا بوت نیت ټول مرداګر دنیایي دندو په صبروانی بیا بل ادب حفاظت النظر د نظر حفاظت کولا زګه دا نظر چې دین او دا ډیر خطرناک چیز دی ترک المشاغل دا ډیر مسروبیات پریښودل مسروبیات بزانتل کمې ښا بل ادب اجتناب عن کثرۃ الاکل والنوم ډیر خوراک څخه ډیر خوراک کې نو ډیر څخه بکه ډیر خوراک څخه راوا دې ته او ډېر خوبونه وای نو خوري کار به وکي ځکه چې دا ګډ ډېره ملشي کنا نو لغافل کوي ښا دا ګډ چې ډېره ملشي نو لغافل کوي او نور نقصاناتم ډیر شي دي سوا دارسو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وای چما خپل استاد تا درخواست پېښ کوچي جی سبق مې نه یا دي ګور ذات شاګردانو ښا استاد جی سبق مې نه یا دي شکوت الہ وکي انسو سوه حفظي فا اوصاني الہ ترک المعاصي وان العلم نور من الہ نور الله لا يعطى لعشي وی غرا توسیتو کچی ار کسم گناه پریده وا نو علا بتا تا علم در یاد پاتی شی ننتا سو گو ره نا سونسا بکنه شي لی شی گین تا پس چی ساڑی تا پوس که سمو وی یا رو گر آیا دونوی را یاد بشیده دا تخا دارنگی بلعدد التزام و صلاوات الخمسا دا پینز وقت التزام کولا د پینز وقت ده منزونو احتمام کل سو اداب شو دا جمع که پده سا مستقل رساله لی کلی لکه لگه لگه اضافه و ساروکا دارا دا سو کلونو د درسونو خلاصه ده بل اجتناب عن صحبت الامرائی والاغنیا ده ده مالداران و داس د دا غتان و خلق و مجلسون و نزان سات الخا کس ایسی خوشعال خوشاله کی گی که نا غتانانو مټانو سره چې ګرو جره له جارو کې را جورو کو او اجتناب انڅ بهلو م لغنییا اجتناب انکس دخول دخولې بلهاب بازار وو ته ډیر نتلله چې ګورې طالب لمه بازار کې ګرځيکه سبې کول ایزی لړ م کوو علیکه سبې کو لکه ډډې کوله بازارونو تاد اطلونا اجتناب کول زورت دا پارزینو خیر دی بل ار مع معا علماء الحق حق پارستو عالمانو سره گلتیا کولو بل ادب التزام و صبر صبر با که ده صبر احتمام و قرآن کریم راغستو نمخی او دس قول قرآن کریم او دس کی راغستل سورة الواقعہ آیت نمبر اونس سیو گورے سورة الواقعہ آیت نمبر سیونٹی لا يمسهو الا المتحرون لاز بنا وريدي قران تا مگر صرف پاکان دا قران د چا کتاب د پاکو خلکو کتاب ده ټول واه الحمدلله